Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó, itt a 90.9 jazz Köszönjük Köszöntjük minden kedves hallgatónkat, Robert Roberttel az oldalamon, illetve velem szemben. Én Horváth Oszkár vagyok, aki velem szemben van, és Puzé Robertnek hívják, ő pedig Puzé Robert. Öö, meglepő módon. Mára egy uh, tudományos szórakoztató ismeretterjesztő művel készültünk, egy uh, Fehérfény nevű blogról, amit uh, mély orgánumú uh, Pozsér kollégám fog megfelelő művészi átéléssel remélhetőleg ismertetni veletek. Nos, az írás címe Víz, az élet. Valaki azt mondta nekem, hogy a ténymániások képtelenek felfogni, hogy a víznek van DNS-e. Kedves birkák, akkor íme a tények. Minden, ami élő, vagy az élettel kapcsolatosa, van DNS-e. A víz nem élő, de belőle jön az élet, ezért van DNS-e. Aminek van DNS-e, emlékezni is tud. Nyilván nem úgy, mint az ember, de nagyon hasonlóan. Ha bedobsz a vízbe egy követ, akkor ott karikák jelennek meg rajta, és ott is maradnak sokáig. Ez mutatja, hogy a víz emlékszik arra, hogy hol esett bele a kő. Ha nem lenne DNS-e, akkor csak eltűnne benne a kő, és kész, mert nem emlékezne rá. A vízben lehet DNS. Mindenhol azt írják, hogy a DNS savból van. Ez nem igaz, mert ha savból lenne, akkor kimarná a testünket belülről. Minden sav maró hatású rossz anyag. Ez nem történik meg, tehát a DNS-ben nincsen sav. A DNS életből van, ami mindig olyan anyagból, mint amiben megvan. Ezért a víz DNS-e vízből van. Az emberi nagyon apró kristályokból. Ha szerinted ez nem így van, kérdezd meg egy tengerészt. Mind azt fogja mondani, hogy a tenger nem bocsájt meg a gyilkosnak, csak legfeljebb a bíró. Ez így is van. Ha egy gyilkos kimerészkedik a tengerre, a víz emlékezni fog rá, és megpróbálja megbüntetni. Nagyon sok gyilkos és bűnöző veszett már oda a tengeren, mert a víz emlékezett rájuk. Ha a víz mégsem emlékszik, az azért lehet, mert megölték a benne lévő DNS-t. Mikróban, vagy szennyezéssel, vagy haraggal. Ezek mind olyan dolgok, hogy ártanak a víznek. Ezért, ha emlékezésre használod a vizet, sosem szabad mikróba tenni semmit se tegyél mikróba, mert az csak ártalmas. A vizet nem szabad mikrózni. Ezt tanultuk ma idáig az idézet. Hm. Fontos, ez, fontos ez a kis idézet, és fontos ez a kis ismeretterjesztő irodalom abból a szempontból, hogy vajon az internet az mennyire hasznos az ismeretek terjesztése szempontjából, és mennyire kártékony a közös, nagy, primitív tévképzetek és mély, sötét emberi butaság terjedésének a szempontjából. Azt gondolom, hogy ezt kétféleképpen lehet értelmezni, ezt az iránymutatást. Az egyik az, hogy fúl vesszük és leoltjuk, hogy ez mekkora állat. A másik megoldás az az, hogy csodálattal tekintünk rá, amiért ilyen zseniálisan, sokoldalúan tudta szemléltetni a baromságot. A tömegember, az internetes gyökér, arrogáns, de bármelyik Erre is úgy kezdődik, hogy azt mondja, ténymániások. Tehát miféle ember az, aki a tényekkel egyáltalán foglalkozik, hova tovább, <gül> mániákosan a tényeknek hisz? Micsoda őrült az? <gül> ténymániások. Igen, nem ők a varástalan emberek. A muglik, tudod. Ők, na, várjál, várjá. itt, itt azért egy valamit fontos megemlíteni. Teljesen mindegy, hogy ez a szöveg, ez uh, irónikus szándékkal született mestermű irodalmi mestermű, vagy pedig egy nagyon primitív gyökérnek a szegénységi bizonyítványa önmagáról. Azért mindegy, mert egy létező jelenséget tökéletesen mutat be. Tökéletesen mutat be egy jelenséget, és mutat rá egy rohadt nagy problémára. Emberek olyan ö, bődületes baromságokban képesek hinni, de ez nem baj. Tehát le, higgy, hadd higgyek bármiben, amiben akarok, de, de akkor ne a tudományjal. Jogod legyen rá, hogy higgyél benne, csak az az igazság, hogy az internet előtt az ostobaság sem olyan kutótűszerűen, ahogyan a tudás tehát az internet valahogy demokratizálta az ismereteket, egy nagy kollektív tudást, egy nagy kollektív tudatot, egy hatalmas nagy felhőt hozott létre, amihez mindenki két kattintással hozzáfér, ugyanakkor viszont kollektivizálta az ostobaságot, a sötétséget, a babonaságot, az, a, az, az emberi butaságot is, kv kv kvázi egy kollektív tudattalamba száll alá az ember, miközben hozzáférése van a kollektív tudat teljes ismeretanyagához. Azok az emberek, akik eddig elszigetelten voltak iskolá és gondoltak maguknak új tudományosnak hit dolgokat, ők most egy erővé egyesülhettek az interneten. Sok külön-külön kis ostobaság és tévképzelt egyesül hatalmas nagy butaság óceánná, ami a felszín alatt bugyog és fölföltör különböző gejzírek meg vulkánok formájában és elönti a civilizált embert. Az, a, az nagyon szép, hogy azt, hogy DNS-e valaminek a DNS-e azt úgy írja, hogy nagy D, nagy N, nagy S, nagy E. Tehát DNS-e, mint a valami Dunai Sportegyesület vagy hasonlónak a betűszója lenne. Most ezen kívül ugye a víz, egyszerűen a, a víz a, a, a kémiai összetétele az egy tudományos fogalom, és maga a DNS is az a, mit tudom én, egy fehérje másik. struktúra, foszforból, meg szémből, meg hidrogénből, nem, nem tudom miből van. Az is egy másik, másik tudom. Én elfogadom ezt, hogy ha azt, ha azt mondja valaki, hogy De. a víznek van csíje, vagy a víznek van púgypurutja, amit most talált ő ki, és akkor De. a víznek, meg bárminek lehet púgypurutja, és maga a púgypurutja is bármiből lehet, mert az ő szabad gondolkodásáé a lehetőség, hogy azt kitalálja, elnevezze elméletet, vagy bizonyítékot hozzon rá. De ha a DNS-t azt a tudományos világ termelte ki, akkor vagy mondja azt, hogy az egész egy baromság, vagy fogadja el, hogy akkor az az, és az abban van, amiben szerintük van. Most azt értse meg, hogy a vízben, hidrogénen, meg oxigénen kívül nincsen semmi. Ezt nagyon sajnáljuk, csak amit beleraksz. Tehát, hogyha ha, a ha vérzelés bele, belecsöpög a véred a vízbe, akkor lesz DNS a, a víznek, addig nincsen neki. Igen, hát és hogy is juthathatsz DNS-t a vízbe. Na most, De ha, hogy igen, a, a, Az a kemény, hogy hogy ő azt írja, hogy ugye a, a DNS mindig abból az anyagból van, bár a van ugye kihagyta az igét a mondatból, azt nem tudjuk mit állítunk, de hogy, és ez is csodás, hogy az mindig abból az anyagból van, amiben éppen megvan. van. magára hivatkozik. Tehát a vízben, a vízben a DNS vízből van, az emberből a DNS elvileg emberből van, tehát ugye ember nevű anyag nincsen, azért ennyire képzett az illető, ezért azt írja, hogy az kristályból van. Tehát mi kristályból vagyunk. A kristálytiszt a hülyék vagyunk konkrétan. És, és ami a nagyon jellemző a tömegemberre, saját nézőpontját, azt abszolútizálja. Tehát mivel, hogy a sav az őt marja, személy szerint, bár más kérdés, hogy a limonádéban is citrom sav van, ami ugyannyira nem mar, az úgy még olyan kellemes, de mivel, hogy az ő relációjában a sav az mar, tehát minden sav maró hatású, rossz, rossz anyag. anyag. Rossz anyag azt állítja, mert hát világos, a saját, mindent a saját nézőpontjából néz. Tehát a, a rezsicsökkentés az jó, a nyugdíjemelés az jó, hiszen az nekem az jó, az hoz, az nekem hoz, és ilyen módon vizsgálja a savat is, és mindent, ami a világon létezik. Nem lehet sav az emberben, mert már rég nem élnénk. Hát kimarná! Na most a mondás, az a, a, a, a, ami a legfontosabb levonható következtetés ebből ebből a jelenségből, lássuk, hogy hova jutottunk a XXI. századra. Ez a hiszszöveg, amit én itt felolvastam, ez egy vélemény a vízről, és van egy másik, ami pedig a Magyar Tudományos Akadémia álláspontja a vízről. Az, mit hogy az magyar? Két hidrogén és egy oxigén. Mit Ö, magyar? Mit magyar? Egész világ. Ja, jó, jó. Hát igen, <gül> igen jó. De most, <gül> igen, van a, de magyarul, magyar nyelven hozzáférhető irodalom. Van ez, hogy a, víz, a víznek DNS-e van, és van a Magyar jó, Tudományos rajta, Akadémia, biztos. amelyik pedig azt mondja, hogy a víznek hát nincs DNS-e, de van a és ez a két vélemény lelhető fel az interneten és jelenleg ez két vélemény tehát van ez a dns vélemény meg van a hidrogénes vélemény és ez két egyenrangú vélemény az interneten Ő két kattintás és megvan az egyik még két kattintás és megvan a másik is és akkor itt vagy te Egyszerű bunkó, és döntsd el, hogy melyik az igaz. Hát persze, hogy van DNS-e, hiszen a víz az kicsit ember, 70%-a az embernek víz, hát hogy ne lenne DNS-e? vagyunk, és szeretetből. De mondjuk például ebben, ebben nem kételkedem a szeretet, nincsen tudományosan körülhatárolva, hogy micsoda. A én tőlem lehet a vízben. Jó, lehet a vízben, de amikor fuldokoz benne, akkor ezt nehéz elhinni. Nem, azt az me meg mikrozták. Tehát, hogy ott elvették a szeretetet belőle. Akkor csak mikrohullámozott vízben lehet megfulladni. Természetesen. ha most, ha egy viszont... óceánba fulladsz, akkor az poharanként kimikrózta meg. Viszont, hogyha megiszod a vizet, és az eloltja a szomjadat, azt biztos, hogy nem mikrózták meg. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kínni Sakirától azt a vaka -vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz -in. Nézényi Tibi bácsi, ma nem rendel. SMS számunk 06302010909, 2010 ha jól tudjuk, az online közvetítéssel, sugárzással valami probléma adódott. Többen írták nekünk, hogy nem fogható az adás online, dolgozunk az ügyön. Most, aki online próbálja hallgatni, és választ vár erre a jelzésére, az ezt nem hallotta. Mondjuk el hangosabban. Hát ez az ő baja? Nem megy az online, most lehet. <gül> Így most az is tudja, aki nem tudja hallgatni Igyekszünk utána nézni uh, Amiről én beszélni szeretnék Az uh, azok az alkalmak Amik adódnak a te életedben Mondjuk ritkán uh, Arra, hogy öltönyt, hordj tehát én mondjuk azt tartom normálisnak, ha esküvőn és temetésen ünnepelsz, vagy ünnepe alkalmával vagy öltönyben, vagy valamilyen protokollális eseményen, de természetesen nagyon sok embernél megkövetelik a munkaján a mindennapi öltönyhordást, és ezeknek az embereknek ez jól is áll egy idő után, mert megtanulja hordani ezzel szemben vannak olyanok akiknek a teste ledobja magáról az öltöny intézményét undorral és ez látszik is, ugye egy, egy, egy ballagáson amikor, amikor ugye feszengsz abban a vadonatú a hosszú az újja ezért így húzkodott ki a, az iddala az inget hogy azért az is kivillanjon a címkét persze elfelejtetted levenni a, az újjáról, ez az különprostó. És, és hát próbálsz egy ilyen kicsit biztonsági örös attitűddel ott mutatkozni, hogy hát most az öltönytéget felhatalmazott bizonyos dolgokra. Ma, mostantól komoly ember vagy. Kicsit FBI-os. Kicsit FBI-os. Néha esetleg a jobb, jobb középsői fülbedugás belefér, és akkor úgy csinálsz, mintha vennél valamit a, a cb-n, hogy a tetőn, tetőre figyeljetek, ott valami mozgás volt, úgyhogy utána nézzünk. <gül> és... Most volt nemrég a, a valóvilág döntője, és nagyon szépen kiöltözött a két srác, aki a top 3-ban volt. Ugye az aki ad... addig a farkát pörgette? Hát az adásban végig volt némi ordenáréskodás, vagy esetleg konkrétan a, a külső nemi nem jellegeknek van megfelelő vágányba tereléssel, mint, mint egy, egy, egy 30 más, másodpercenként. Egymás testnyilásaiba hány? Jó, na, ennyi, ki Szétültetlek, Robi. Szóval, hogy az történik, hogy felvettek egy-egy szép smokingot, jó tornacipővel, de most itt nem, ez nem egy illemtanóra, tehát jól néztek ki, de attól, hogy rajtuk volt az öltöny, azonnal előreengedték a harmadik egyébként fenékimplantátumos hölgyet, hogy, hogy akkor mostantól nő vagy. És akkor most már előreengedünk. Addig orba szájba rohangálást meg bármi is, hogy mi változást hoz az, hogy rajtad van egy ilyen ruhadarab. Én például napszemüveget nem szeretek hordani, vagy mondjuk tíz évig hordtam, mire úgy, úgy jól éreztem magam benne, mert egyszerűen azt a változást, amit hoz, azt utáltam, hogy azt gondolod hirtelen, hogy senki nem látja a szemgolyodat, és elkezdesz olyan dolgokat nézni. Amit nem illik. Plusz nagyon kemény arcod lesz, tehát a mosoly eltűnik, és a, az arcizmai olyanok lesznek, mint uh, Little Richardnak, aki már uh, így, annyi, nem tudom, annyi botox van az arcában, hogy nincs kifejezés, amikor azt mondja, hogy hú, így, nem, nem mozdul meg. Tehát a végén, amikor egy izma megrándul, meg akkor így egyben esik le az alapozó az arcáról. És ez a napszemüleges viselkedés is borzálmas. Persze fejjel követett, tehát azért ez a. Ez a ez egyszerű ember csaj megnézési ösztöne, ami egy, megint csak egy, nem egy kultúrált viselkedés, az benne van. Tehát nem, hogy szemgolyóval, hanem nyakkal, törzsel, útvonallal leköveti az, az objektumot, amit meg akar támulni. Azért, hogy azt higgye, hogy láthatatlan. Tehát a, a meg láthatatlanná tesz, az öltöny pedig fontossá. És... A, az igazán fontos emberek azok fürdőgatyában vannak egy bankkártyával a, a zsebükben de a, az egyébként alattuk lévő nagyon fontos emberek egész életükben öltönyben vannak és ők tényleg fontosak és tudják úgy hordani de aki, akire egy évben egyszer téved rá egy öltöny az annak egy része feszengedtől és megpróbál úgy viselkedni, ahogy elvárják, hiszen egy szerepet kell betöltsön, és ez normális, az nem megjátszás, hogy te hatféle személyiséggel rendelkezel, hiszen hogy viselkedsz a munkahelyeden, a katonaságban, a gyerekeiddel, az meg a szüleiddel. Nem, de az nem, mondjuk nem árt, hogyha mindegyik te vagy. Ez és mind, mind, mind megvan benne, és, és előveszed, és utána jön az öltönyös te, aki még nem született meg, és megpróbálod eljátszani. És egy ilyen budian Story, vagy egy bőrleszk, vagy egy chaplin lesz belőle. Jó, hát az öltöny az ugyanakkor önbizalmat is tud adni. Hát az az ilyen fellépés. Hát öltöny kín, napszemüveggel, az a vizé full extra. Jó, hát igen. Igen. Csak De egy... az már tényleg biztonsági őrősebb jályos. Problémás, hogyha valaki ilyenekre van szorulva ahhoz, hogy a, a karakterét kiegészítse, megfelelő fellépéssel. Szerintem nagyon sokan vannak ö, eszközökre szorulva ahhoz, hogy a személyiségüket úgy tudják kifelejé eladni, ahogy ők belül látnák, vagy szeretnék látni. Nem feltétlen egy ruha az, hanem. Az, egy hogy hát igen, egy autó előtt fotózkodás, ugye, az megint ide tartozik. Hát meg egyáltalán a maga a terepjáró intézménye is egyébként érdekes pont a terepjáróról elmélkedni hogy az vajon... Milyen, mire, jó, milyen érdekes, hogy pont ezt hoztad szóba. Vajon a pénisz, péniszirítséggel függ össze? Mert az azért elég ő, kézenfekvő frajdi értelmezés, de azt se felejtsük el, hogy az utakon a együttközés esetén ma már 6-8 légsák minden autóban van De azért mégiscsak tudjuk, jól tudjuk Hogy a nettó tömeg Az, ami meghatározza azt, hogy ki marad életben és ki nem A terepjáró az én számomra Semmi más nem jelent, mint hogy az illető Aki terepjáróval furikázik Az jelezni kívánja Hogy természetesen Minden szabályt betartunk Látni és látszani Követési távolság meg. És tényleg odafigyelünk, mert valóban azért a baleset, az, az ördög nem alszik, bármikor bekövetkezhet, de ha ne adj Isten, mégiscsak történik egy baleset, akkor inkább halljál meg te a személy autóban. Én nem szeretnék meghalni. Erről szól a terepjáró valójában. De ha mindenkinek lesz ugye a terepjáró, az most az SUV vagy városi terepjáró, vagy crossover, ilyen hasonló kifejezések formájában egy hát egy, egy tank, Valójában kávás. egy tank, ami meg, megvéd engem, mert én, aki a terepjáróban ülök, fontosabb ember vagyok, és többet ér az életem, mint a tiéd egy személyautóban, autóban, úgyhogy egy csattanás esetén szeretném, hogyha te halnál meg. Erről szól a terepjáró, valójában egy tank, Na jó, ami arra eldor hogy eldar, am... ledarálja azt, amivel találkozik. Amikor a múltkor arról beszélgettünk, hogy a lépcsőházban minek bezárni az ajtót, mindenki védje meg a lakását, akkor viszont ideáltál, mert azt mondtad, hogy mindenki védje a sajátját, és mutatom, hogy én magamat ezzel a járművel védem, te fogsz meghalni. Hát ez a jelzés, igen. Ez a jelzés. Most azt az megfigyelhetitek, biztosra vehetitek, hogy amikor már mindenkinek városi terepjárója lesz, és hát a tendencia az ebbe az irányba halad, akkor majd megjelennek a csávók. És ők lesznek azok, akik jelzik, hogy ők továbbra sem szeretnének mekani Halljál meg te a terepjáróban. És hol van a határ? Hm? Na ez egy jó kérdés. 0630 20 909 az SMS számunk. Sziasztok, Nóri vagyok földről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás től. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényelzenét Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Holna egy kíváncsi kérdésünk hozzátok, kedves hallgatók, a 06302010909-es SMS számon válaszolhattok nekünk. Az a kérdés, ugye felmerült az első blogban, hogy a DNS az író szerint, akitől idéztünk, mindig abból az anyagból van, amiben éppen megvan a DNS. A víz DNS-e vízből van, az ember DNS-e meg nem emberből, hanem szerinte kristályból, most ezen nem fel. Az egy lény. A kristály gyerekek csak, meg az indigó gyerekek indigóból vannak, de te de bőrember vagy, vagy sőt mű, műbőre, TSL nök kalapból van a puzsér. Na, szóval, ha a repülőgépeknek a fekete dobozát elpusztíthatatlan anyagból készítik, akkor miért nem készítik az egész repülőgépet ugyanabból az anyagból? Lehet, hogy az a probléma, hogy ha a repülőgép ugyan elpusztíthatatlan, a benne lévő emberek továbbra is elpusztulhatnak. Hát de miért nem készítik az embereket is akkor abból az elpusztíthatatlan anyagból? Vagy a, a DNA, az a dns olyankor, fekete doboz DNS-ük? Végül is abból kell, hogy legyenek az emberek a repülőgépben, mint amiből a repülőgép van, hiszen olvastuk... A repülőgépből van a repülőgép. Mindig Repül... abból az anyagból, amiben megvan. Mint amiben megvan. De hát, a csaló. repülőgépből van az ember is, ahogy beszáll a gépbe, vagy nem amikor becsukják az ajtókat, és olyankor várni kell, de nem arra, hogy a nyomás különbséget ö, hozzanak létre, hogy ne horpadjon össze az a hengeres test, hanem olyankor kiszivacsúzzák az ember DNS-t. A kristályt? A kristályt, hogy csak repülő DNS maradjon benned is így. Hát ezt kéne csinálni, mert nem csinálják, az a baj, és így lezuhansz, és meghalsz különben mindenki, hány él, mindenki életben maradna. Hány életért felel az, aki nem szivattyúzza ki az ember és a, a szellőző kereszt. Na most Keresztül. azért ezen gondolkodjatok el. Hogy tudna felszállni a repülőgép, hogyha a benne lévő emberek nem abból lennének, mint amiben benne vannak? Ugye? Ahogyan mondta a tudós... Ahogyan azt olvastuk, hát arról van szó, hogy az emberek is repülőből vannak, különben nem repülhetnének. Hát az ember, amikor a levegőben repül, akkor ő repülő. Hát hogy lehetne más, hogy nem tudta fölszállni vele a gép? Egy repülőgép és egy repülő ember. Ugye a repülő közös, tehát azzal lehet egyszerűsíteni. Hát kérdezted. repülő, hogy repül. Igen. Hát világos. Ő repül. Ő repül. Mondj, mond, gyors, mond gyorsan egymás után, hogy ő repülő repül. Repülő, repülő, repülő. Na ugye. Na erről van szó aztán kérem meg, hogy a Sziget szót is mondjad sokáig ne mondd 063020909 követ... 06 az SMS számunk és várjuk a, a, a visszajelzéseket azt írja a kedves SMS író halljál meg te a rohadt gagyi millennium falkonodban te szerencsétlen én megyek tovább a csillagrombolómmal hát igen, azt gondolom, hogy tökéletesen sikerült a jövőbe kivetíteni azt a dilemmát, amit jelenleg a terepjárókkal meg a személyautókkal igen. jó a csillagromboló, megélünk. fekete dobozanyagból van eleve tehát ott, ott értettek ahhoz, hogy hogyan hát, konstruáljanak egy ilyen mert, a, mert a megfelelő emberre bízták, aki Darth Vader maga is sötét anyagból ő, van hobbi tervezett, ő nem gépészmérnök aztán, hanem ö, pszichológia szakon végzett, de hogy otthon szeret rajzolgatni de ilyeneket. ha nem sötét anyagból lenne akkor teljesen nyilvánvalóan nem is tudott volna átállni a sötét oldalra mert uh -huh. kivetette ki hát, volna a sötét igazán fekete dobozból van az a Darth Vader lássuk Na, hát be, hát, tehát ránézelés, ránézel és <gül> ott látod egész konkrétan Nos, <gül> Amit ajánlunk nektek, az a Sráckor című film, ami 2014-es film, tehát egy tavalyi filmről van szó, és nagyon-nagyon-nagyon magas pontszáma van az IMDb, 8.1-es, aki az IMDb-t szokta követni, az tudja, hogy a 8.1-es egy nagyon magas érték. A filmel kapcsolatban, amit az erényeként lehet említeni, az az, hogy nagyon személyes, nagyon emberi, nagyon közel érezhetjük a szereplőket magunkhoz, és egy rendkívül érdekes filmes kísérletről van szó. Ezt a filmet Richard Linklater 12 évvel korábban kezdte elforgatni. Hát arról van szó, hogy 2002-ben a, a, szer, a, a szerző és rendező elkezdett forgatni egy filmet, az L.R. Coltrane-nel, aki a kisgyerek, ugye a sráckor, ő, ő a címszereplő, édesanyját játszó Patricia Arkettel és az édesapját játszó Ethan Hókkal, és leforgatta az első néhány jelenetet. Majd minden évben újra összehívta a stábot, és minden évben néhány jelenet erejéig újra folytatta a filmforgatását és ez így ment 12 éven keresztül. 12 éven keresztül forgatta a filmet, az Évről évre öregedő és évről ért évre változó L.R. Coltrane-nel, és Itenhókkal végignézhetjük azt, ahogy 12 évet öregszik a hősünk, kisgyerekből egy, kamasz egy, egy, egy, egy, egy, egy érettségiző, kor, érettségiző Kamasz fiúvá nem. válik, a, a, a hősöknek, a karaktereknek az átalakulását követhetjük nyomon, ilyen filmes kísérlet még nem volt. Döbbenetes élmény az, hogy ugyanaz a szereplő, ilyen még nem volt a film történetében, ugyanaz a szereplő játsza a gyermek karaktert, mint aki a kvázi felnőtt karaktert. Tegyük hozzá, hogy pusztán attól mondjuk egy korábbi filmről múlt héten, múlt hét előtt nem mondtuk azt, hogy egy marha jó film, csak azért, mert mondjuk az operatőr munkája az, az kifogástalan benne, és itt is lássuk be azt, hogy a rengeteg erőbefektetés től a film nem lesz feltétlenül egy jobb sztori, mondjuk. Hát csak hát egyedülálló az, ami itt történik. És milyen egyedülállóan, nem szerencsés, de jó pozícióban van ön Hawke, aki ugye 1995-ben játszott a Before Sunrise című filmben, ez a Mielőtt fel kell a nap, Julie delpy -vel és tíz évvel később lett egy következő része, és még x évvel később egy harmadik folytatása. Tehát ott ugyanezt történik, hogy húsz évvel telt a karakterek sztoriában, és egy húsz évvel későbbi ugy ugyanaz a színész játssza el ugyanazt a karaktert. És ez is az Ethan Hawke. Tehát mintha ő befizetett volna egy ilyenre. Mindenesetre rendkívül érdekes kísérlet, és <coughs> azt gondolom, hogy a magas érdemi egy az első sorban ennek is szól. A története a filmnek igazán nincsen. Az a legnagyobb gyengéje, úgy gondolom a filmnek, hogy nincs egy olyan stória, amit érdemes lenne. 165 percben elmes. Valahol ez bárkinek a stória, tehát nem kell arra gondolni, hogy a végén felrobban a világegyetem, hanem történik a családnak a története, és te belepillanthatsz, és, és nem cserélgetik ki benne a tildát a, a barátok közben, meg a meg a joke ingot vagy Le, a Legkevésbé sem, sőt, éppen lenkezőleg itt a, itt a karakterek, azok a folyamatban Kvázi a szemed láttára öregszenek És a szemed láttára érnek Hallgassunk bele egy picit, ahogy az apuka a gyerekkel társalog Apa, igazából Nincs mágia a világban, ugye? Hogy érted? Tudod, hogy tündék ilyenek az emberek találták ki. Nem tudom. Miért lenne varázsosabb számodra egy tünde, mint egy olyan lény, mint a bárna. Tudod, hogy értem. Mindenne ha mondanék egy sztorit arról, hogy a tenger mélyén létezett egy óriás tengerjemlős, ami szonárt használt, és tudott dalolni, és olyan hatalmas volt, hogy a szíve gépkocsi méretű volt, és átmászhatnál az erején. Az elég varázsos lenne, igaz? Az. De azért ebben a pillanatban nem élnek tündék a világon, ugye? Nem. Tündéből egy sincs. Ugye itt Ethan Hawke egy körülbelül négy éves kisfiú apukája, és a végére egy 18 éves fiú a apukája lesz. Az elején úgy találkozunk a karakterrel, aki, mint aki egy megbízhatatlan munkával nem rendelkező még a zenélést, és a sztárságot hajszoló, de abban is elmaradó, megbízhatatlan karakter, akire nem lehet számítani a gyerek életének a kritikus részeinél, nincs ott apaként, é, és, és hát se baj, hiszen hányan ne szeretnénk gyerekek maradni egész életünkben, és ahogy eltelik a 12 év a, a forgatással és a film együtt, úgy komolyodik meg, de lassan. Az igazság, hogy ez a film az elvárásaim tükrében egy nagy csalódás volt az én számomra, sajnos az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag Semmi érdemleges nem történik a filmben. A történet annyira banális, mintha csak a saját fiatalkorunkat vagy gyerekkorunkat látnánk. Persze nyilván van, aki ezt erényként látja, és azt érzi, hogy na végre ebbe bele tudom, bele tudom élni magam ebbe a gyerekkorba, mert semmi igazán drámai nem történik a srácal. Tehát senkire merül szakolja meg gyerekkorában, meg nem, nem válják ki a szemét, nem meg, ég le Igen, semmi igen nem, nem, nem esik rá. Nem, nem tanul, meg basebolmesre mennek. Igen, Tehát igen, ez olyan, igen, hogy ismer nem. fel a saját, nem tragédia a pillanatodat Igen. A, a, nincs nincs repülőgép hajtómű, ami ráesne a házukra. Inkább olyan, mint a 12 évre egy kamerát felejtettek volna egy család környékén. Igen, tényleg. Igen és, és a, a, az egész történet fájdalmasan banális. Már-már zavarba ejtően banális az egész. Talán azért kedvelik az emberek, és azért pontozták föl 8.1-esre, mert azt érzik ettől, hogy az én gyerekkorom is volt ennyire érdekes, akár én is lehetnék, vagy akár, akár az, én, az én történetemet is ö, egy ilyen filmbe, ö, filmbe lehetne foglalni. Valójában, ami elbűvöli az embert ebben a filmben, az az, hogy évről évre nézheted végig, ahogyan a hat éves kölyök 18 éves kamasszá cseperedik. Ez itt továbbra is az önkényes Mérvadó Puzsér Roberttel és Horváth a 90.9 Csezzin. Írnak nekünk a filmről már, mint a sráckorról a kedves esemesírók. Borzasztóan sivár és üres képet ad Amerikáról. Ehhez képest itt élni gazdagságírja Núra, és nem tudok vitatkozni. Azt írja a másik kedves esemesíró. Végül is egy-egy hosszabb sorozatban is folyamatosan idősödnek a színészek. Nem. De világos, csak nem ennyire a szemed láttára. Tehát azt kell érteni, hogy egy hosszabb sorozatban évadról évadra, komplett évadokat kell végignézned, és egy-egy egy évet idősödnek, itt pedig. 20 percről 40 percre idősödik 4 évet. Meg, tehát, hogy el, el, el kell, hogy mondjam, hogy az adás eleje óta mi is öregettünk direkt így a mai nap kedvéért egy kicsit a Robival, és így a hangunkon szerintem érezni is. Én direkt odafigyeltem. A írja a kedves SMS író, a Darwini evolúció elmélet szerint a madarak a halakból fejlődtek ki. Az emlősök, mint az ember is, a madarakból ezért is tudnak repülni a repülőgéppel. Miért fel. nem csinálunk mindent halból? Ezért is, lenne? ezért is tudnak repülni a repülőgéppel, ami ugye az emberből lett, illetve ha lezuhan a gép, mert víz került bele, mi másért, akkor ezért is tudnak úszni az emberek a vízben, mert eredendően halak voltak. Ezt a horoszkóp is mutatja. És valóban a halakjegyű emberek azok Sokkal jobban úsznak, és többen. És jobban is repül és többen? Hát hiszen halak. E halak, -hát, hogy egyből kettően van Hát vannak. többen. Hát Jó, e -e -e -ezek, én nagyon, az SMS-ekre én... van szükségünk. Pontosan. Én, én egyébként nagyon nem szívesen lennék ikrek. Abba belegondoltál, hogy az milyen rohadt nyomasztó lenne? Szintisztas kizofrénia. Hogy én ikrek vagyok. És ezt az életedben elmondod három ezerszer, hogy én ikrek vagyok. Tényleg te ikrek vagy, és melyik? Mhm. Mm nem szeretnék ikrek lenni. Az milyen ikrek lenni? Eleve nem ikreknek lenni? Vagy több ikerpároknak lenni? Zavar a többes szám. Zavar, kifejezetten zavaró a többes szám nekünk. Nekem. 06 30 20 10 90 SMS számaink. Ha mondjuk halak vagy, és az egyik haladat elhagyod, vagy ikredet, akkor már is a felére fogytál. De ezzel nem elég Az ikrádat, nem az ikredet, ha halak vagy, ikráidat. Egy ikárpár ikár, ikrak, innentől tajszolással fog passzni. Szóval ö, sokféle fogyást kínál nekünk a világ, mert ez egy üzletág, ö, egyúttal egy közös vágya mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ö, kevesebből, a kevesebb több, tehát kevesebbből is tudnak kihozni ugyanannyit. Na de hányszor kínálják fel nekünk a fogyást úgy, hogy hát édesem, akkor ö, heti 3-5 edzés, és egyél normálisan válasz egyféle étrendet, és életed végéig kövesd azt, változtasd meg az életedet, mozogj, és táplálkoz helyesen. Helyette Ö, ugye kínálkoznak olyan lehetőségek, hogy akár tévénézés közben is rázhatod a hájadat valamilyen ö, izével, vagy ne rázol, ne mert azért az zavar, leesik a távirányító, vagy a, vagy a szotyi, ö, szotyi tálból kiugrálnak darabok, hogyha az ráz téged valami. Elég, ha elektródákat szúrogats magadba, és majd azok összehúzod, ö, összehúzák az izmokat, de ne annyira, hogy leed magad közben, vagy, vagy ha zavar, zavarjon, zavarjon, zavarjon, hanem mikroösszehúzódások nagyon gyorsan észre sem veszed. Közben és zabálhatsz és tévészhetsz, igen. Valójában ez a 21. század nagy ígérete. Zabálni, televíziót nézni, dögleni a seggünkön és fogyni minden pillanatban. Ez, és ez, ez ma már lehetséges. Nem. Innen is jelezzük, az önkényes mérvadó stúdiójából nem, nem, nem lehetséges. Valójában szerkesztőségünk szeretné felhívni az ön figyelmét, nem, nem lehetséges a seggünkön ülve és televízió nézés közben két zabálva fogyni. Vajon miért tilos? írni minden egyes étteremben a kalória értékeket. Ha nem azért, mert hogy valójában sehol nem írják ki, mintha csak tilos lenne. A tilos úgy érted, hogy nem ajánlatos, mert. Hát akkor valójában láthatod, ne, ne, Nem jön a fogyasztás. Lehetséges, hogy nem tilos, de mégse írják ki sehol. Mert ott van például tökéletes, tökéletes példa a low carb pizza. A Lókárb pizza azt kínálja neked, hogy te zabálhatsz pizzát egy egész pizzát megehetsz, és. Fogyni fogsz, mert abban kevés a kalória. Persze, azt nem írják oda, hogy mennyi benne a kalória. Mennyivel mert akkor, kevesebb. Mert akkor kevesebb. pontosan azonnal látnád, hogy valóban kevesebb, valójában 100 kalóriával kevesebb, tehát továbbra is, ha megeszel egy pizzát, akkor ahhoz hozzátartozik legalább egy 20 perc futás a Margit szigeten legalább egy kör, de ezt nem akarja a pizzéria, mert a pizzéria abban érdekelt, hogy te elhidd a mítoszt, hogy zabálhatod a pizzát, és fogyni fogsz tőle, hiszen az low carb. Ezért nem tudjuk hogy mennyi, mennyi kalória van valójában abban a csökkentett kalóriatartalmú pizzában. Vegyük észre, hogy a fogyasszunk kifejezés is olyan, ami egyszerre önmagát és az ellentét